Seguim conversant amb negocis de Palafrugell i avui dimarts anem a parlar amb un dels negocis que més se n'ha parlat, que és el negoci de les perruqueries. La Marta Andreu, de la perruqueria, òbviament que porta el seu nom, ara ens explicarà. Doncs eh, la tenim a l'altre costat del telèfon perquè ens en faci 5 cèntims. Marta, bon dia. Bon dia. Se n'ha parlat molt, moltíssim, i ho hem vist per televisió diverses vegades, de les perruqueries i de com haureu d'actuar. Primera, deixem a recordar, heu hagut de tenir tancat força temps, no? Sí, hem tingut tancat uh, dos mesos per obligació, perquè el que era molt gros i bueno, s'han respetat totes les normes i fins que no ens ha dit un real decret al BOE, doncs no hem pogut obrir, i en principi s'obre aquesta setmana ja. Aquesta setmana obriu, o sigui, no, no heu tingut obert fins ara? Fins ara, del dia 15 de maig. Déu-n'hi-do com ho heu passat eh, tant tu com totes les altres... No, però... de, de març, de març. Eh, ho, heu, ho heu passat malament, doncs... Eh... A veure, sí, clar, és normal, perquè, esclar, confinats a casa sense tenir ingressos ni res, doncs ha sigut molt dur. Eh, Al principi, clar, el problema va ser que estàvem totes les perruqueres que estem amb un WhatsApp de, totes juntes, la veritat és que estem molt unides aquí per a Frugell i eh, el que comentàvem és que, clar, al principi ens deien d'obrir, eh, fer serveis mínims, però, clar, nosaltres estem pagant un 21% d'IVA i llavors és luxe. I ells ens deien que era primera necessitat. Llavors eh, vam estar tot un cas molt nervioses i al final s'hi van resoldre que tancaríem. Perquè, eh, a veure, pagant un 21% d'IVA, hem de respectar que nosaltres era de luxe entre cometes, que és el que estem intentant ara mirar de solventar perquè no pot ser que tothom estigui esperant tant a nosaltres, que vas a qualsevol súper, a qualsevol lloc, tu te trobes clientes i tothom està desesperat, llavors el que volem mirar és que ens baixin a l'IVA i ser una cosa de primera necessitat. La veritat és que ara ho notareu, suposo, quan obriu, però de moment aquest dilluns va entrar a la fase 0. Què significa això per vosaltres? Què podeu fer ara a partir d'aquests moments? A o partir sigui, d'aquest moment un més podem agafar una clienta per hora. A veure si va començar una clienta que s'ha de tenir, l'haurem de mantenir allà mentre li puja el tin, mitja hora i no podrem fer res més. L Haurem de fer-la, o sigui que el que ens representa és que tindrem... Està pagar you my god, tot seguretat social i on don't me tipus a lo prem una clienta o dues. Llavors és un gran problema, és un gran problema, però però ja és el que ens han dit a, a l'estat. Això suposo que depèn també de la mida de, de l'establiment, no? Si és més gros pot tenir diversos clients alhora o Sí, sí, però labores sí és una per, per, per treballadora, o sigui jo obru com a autònoma i pot tenir una clienta, la meva noia que treballa amb mi eh, podrà tenir una clienta, però clar, no podran tenir llista d'espè, o sigui, gent esperant en el negoci ni res. Eh, és una mica que cacau, perquè a vegades, clar, mentre tu li poses un color, que doncs, eh, vas fent un tall, vaig tinguent volum de, de poder anar a fer més Mm -hmm. Això a més a més de les mesures de seguretat que, que haureu de tenir, perquè suposo que mesures prèvies us han obligat a tenir-ne, no? Moltes, moltíssimes. Nosaltres hem d'anar amb mascareta, amb de cap, eh, llavors hem de portar guants eh, a les clientes, sobretot és les mesures també més importants. Eh, haurem de venir a mascareta, els haurem de posar els cous per entrar, o una alfombra d'aquestes, com de quiròfano, que s'arrenten els peus a l'entrar. Llavors, una bossa, eh, eh, quan entren, els tenen de posar dintre de la bossa de plàstic tot el que porten, que ho pongerien com la jaqueta, al bolso, tot, a dintre d'una bossa. Va bueno, bastant complicat, sí. La veritat és que, a més, això també com... fa que tens un gasto extra que tens que assumir al professional. Tu creus que hi haurà, o, o hi ha hagut ara ja a partir d'aquest dilluns, molta gent que està esperant sortir per anar a la perruqueria? Serà el primer que, que voldrà fer? O sigui, aquesta setmana tindrà feina? Sí, doncs sí. sí. La veritat és que ja tinc la gent plena i el problema també està que ens fan respectar els horaris de sortida de la gent. O sigui, la gent gran major de 65 l'haurem de fer de 10 a 12 i de 7 a 8 els petits a partir de les 12 eh, fins a, penso que a les 6 han fet tractaments i vull dir que tens que tenir a més a més l'horari que molta gent gran a les 10 del matí no estan encara ni aixecades, doncs els haurem de fer venir a la pelucaria a les 10 del matí que això també és un gran problema per ells Déu suposo que martes espereu que això s'esolventi aviat i que a partir de la fase 1 no sé com ho teniu ja vosaltres però que es vagin relaxant aquestes mesures Sí, la veritat és que estem molt desinformats per part del govern i de moment és l'única cosa que sabem és això, que ho vam saber-ho ahir. O sigui, que en teoria, ahir a la tarda, ens van dir que podíem obrir el dia 4 i ens ho van dir ahir. O sigui, que molt mal informats i molt malament estem molt descontents en aquest sentit I a més a més tot el que comentaves abans que demaneu aquestes ajudes fiscals que, que se us facin a part de les que ja en teoria se n'ha parlat per als autònoms directament que no sé exactament com han quedat però que suposo que tots esteu esperant també que us arribin Sí, ens ha arribat alguna cosa però bueno, va arribant així si hi ha gent que li ha arribat, hi ha gent que no i bueno, estem esperant una mica tots a veure què passa doncs a veure si soluciona perquè si una cosa hi ha per a la Frugel són perruqueries precisament, o sigui que hi ha molta gent també que necessita això. alguna cosa més que ens volguessis comentar Marta? no, a part de que bueno, lluitarem ara ens ajuntem totes i amb ja a nivell eh, de Catalunya i així s'està lluitant molt perquè ens abaixin a l'IVA eh, per aquest sentit, que nosaltres no som de luxe nosaltres són necessàries i llavors eh, s'alluitarà per això. Efectivament, doncs Marta Andreu, moltíssimes gràcies per haver col·laborat amb el nostre matinal i que vagi molt bé doncs, la feina aquests propers dies. Vos moltes gràcies, molt amable.